Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och jag börjar idag börja med en lång e-post som jag har fått från Lars Wallström och som slår an ämnet för dagens podd. Han skriver Jag har en fråga om en berättelse som min mor har berättat för mig. Det är en berättelse härifrån Ångamaland med precis Anun i Örnsköldsvik. Historien är berättad i minnes och det är nog inte ordagrande men går ungefär så här. Den handlar om en kvinna som en kväll håller på att bada sin nyfödda i köket. Gubben är i skogen och arbetar så hon är ensam hemma med båda barnen. Hennes lille son kommer in i rummet och säger Mamma, mamma, jag måste kissa. Mamma, som är fullt upptagen med att skrubba bebisen vänder sig till sonen. Ja men gå ut och kissa då, jag har fullt upp här med din bror. Men mamma, det är så mörkt ute, jag törs inte, säger sonen och skruvar på sig. Det är ingen fara, du behöver inte gå så långt, ställ runt knuten bara, säger mamma. Sonen, som nästan studsar av nödighet, smyger ut genom köket och försvinner genom ytterdörren. Efter lite tag hör mamma, mammans sonen ropa Mamma, mamma, det är så mörkt och två stora ögon tittar på mig. Mamma suckar och ropar tillbaka Det är bara din fantasi. Kissar du bara så kommer du in sen. Men mamma, mamma, ögonen är större, ropar sonen. Det är ingen fara kissa nu, säger mamma. Plötsligt hör hon sonen skrika för full hals utanför huset. Skräckslagen springer hon ut genom ytterdörren. När hon kommer ut runt knuten ser hon en stor svart varg dra den skrikande sonen in i den mörka skogen. I panik springer hon efter, men vargen som är långt borta i skogsbrynet försvinner snabbt in i skogen med barnet. Mamman som nu är alldeles utom sig börjar snabbt gå tillbaka till huset för att kontakta någon för hjälp. När en anfond kommer tillbaka in i köket och börjar ta på sig kappan kommer hon ihåg något. Hon släpper allt och springer fram till köksbänken. I badbaljan ligger bebisen drunknad. Och så slutar Lars Wallström som har skickat den här historien till oss. Han slutar med att skriva: Min mor har hört att denna berättelse ska vara baserad på en verklig händelse här i området. Men jag tycker den låter lite väl liten sägen. Kvinnan ska tydligen ha varit bosatt i Ånen och hade två barn, varav en drunknade i och den andra försvann eller dog i skogen. Huridavargen är en efterkonstruktion är osäkert. Finns denna eller liknande berättelser runt om i landet med samma struktur eller är det här en helt lokal händelse som det sägs? Det är som Lars Wahlström misstänker en spridsägande här. <clears throat> I min segenkatalog, The Types of the Swedish Folk Legend, har den nummer R34- och beläggen, de kommer framförallt från Värmland, de norrländska landskapen och Finland. En mamma är ensam hemma med sina två små barn en vinterkväll. När hon håller på att bada det minsta barnet i en balja så ber sig stora syster, alltså en flicka i det här det vanligaste. Hon ber sig ut i nattmörkret för att gå på avträdet och i handen så håller hon ett blås. Och plötsligt ser mamman genom fönstret hur blåset rycker till och hastigt avlägsnar sig. Hon rusar ut och ser en stor varg släppa bort flickan. Och modern tar upp förföljandet men hinner inte upp vargen i den djupa snön. Och när hon återvänder in i stugan, då har det minsta barnet drunknat i badbaljan. Så vi känner igen det här handlingsmönstret i Lars Wahlströms berättelse- Även om flickan har blivit en pojke och stilen har närmat sig den i spökhistorier som barn berättar. Till exempel det här med mamma, mamma, det är som mörkt och två stora ögon tittar på mig. Det är sånt som barnspökesar brukar berätta om. Men den här historien, den följer ett mönster som skulle kunna kallas ackumulerade olyckor. Först inträffar en hemsk olycka- och den föds sen direkt av en ännu hemskare, eller i alla fall lika hemsk. Och det som är intressant är att det också finns en enklare version som troligtvis är äldre. I Erik Modins bok Gamla Tåsjö så berättas den så här, och jag citerar. Sängnare vore i min barndom gängse om den tid då vargen var ett närgånget och fruktat rovdjur för vilket varken människor eller djur ging säkra. Så berättades det att i en gård, en mindreårig flicka, en mörk vinterkväll visats i något ärende utomhus av moden. Flickan kom genast rädd in tillbaka och sade att hon sett två ljus brinna emot sig där ute i mörkret. Ändå visade modern och nya ut henne, men fick strax höra nödeskrik. Hon förstod då att det var vargar som gripit och släppt bort det stackars barnet. Men som hon var ensam hemma med sina små kunde hon ingenting göra för dess räddning. Ja, så berättades i Erik Modins barndom i Västra ångermalan eh, på 1800-talet. Den här enklare versionen den har betydligt större utbredning än den där det minsta barnet drunknar i badbaljan. Någon berättare har... Tydligen lagt till det slutet och på så sätt gjort historien ännu mer tragisk. Det finns ju flera nutida vandringssängder som har det här handlingsmönstret med ackumulerade olyckor. Och i din bokbänk, rottan i pizzan, så har du en historia som kallas Stora syster och Lillebror. Och den här, är, ja, den här är riktigt ruskig faktiskt. Det hade blivit tillökning i en familj som tidigare bestod av mamma, pappa och en treårig flicka. När mamman kom hem från BB med den nyfödda pojken frågade flickan vad det var lillebror hade mellan benen. Mamma svarade att det var något som farbror doktorn hade glömt att ta bort. En dag när hon just ska byta blöja på den lille ringer telefonen. Hon lägger barnet på en filt på golvet och blir stora syster passa honom. En kort stund senare hörs ett fruktansvärt skrik. Mamma rusar ifrån sitt telefonsamtal och får se flickan stå vid babyn med en blodig sax i handen. Nu har jag tagit bort det som farbror och glömde, säger hon. Den chockade mamman får ut en förebråelse mot flickan som springer och gömmer sig. Mamman får fatten åt att svepa om den lilla och rusar sen ut till bilen för att köra till lasarettet. Hon kommer iväg med en rivstart men märker genast att hon kört över något. Hon hoppar ut och upptäcker sin dotter bakom bilen svårt skadad. Flickan har i sin rädsla sprungit ut och gömt sig under bilen. Det blir för mycket för mamman. Hon kommer sig inte för med någonting utan blir bara stående medan sonen förblöder och dottern dör av sina skador. Ja, den här ohygliga berättelsen har faktiskt internationell spridning. Och tragiken blir ju maximal eh, när en hel serie olyckor leder till att alla i en familj dör. Och det är vad som hände på Balkan enligt en tidningsartikel på 1920-talet i en Tysk dagstidning, och jag läser. Belgrad, 1 december. I byn Krusevica i Herzegovina har en femårig pojke som sett på när fadern slaktade ett får stuckit sin sex månader gamla lilla syster till döds med en kniv. Fadern blev så fruktansvärt upprörd att han tilldelade gossen ett dödande slag och därpå begick självmord. När moden såg dessa olyckor kastade hon sig i vattnet och drunknade. Och även den här berättelsen har internationell spridning och har faktiskt dokumenterats av luna Grimm. I sängerna om ackumulerade olyckor så staplas ohyggligheterna på varandra tills det inte går att komma längre. Det verkar som om de har funnits i århundraden och att de ger gestalt åt det värsta som kan hända. I de har föräldrarna kunnat leva ut all instängd oro för vad som kan hända barnen. Alltså jag tycker vi lämnar hemskheterna nu faktiskt. Alltså vi ska mm. gå över till något betydligt snällare, nämligen ramsor och nyckelpigor. Vi tog ju upp det ämnet i en av våra poddar och vi bad ju då ni som lyssnar att höra av om ni har några egna minnen av sådana ramsor. Och Niklas Fennick i Göteborg. Han skriver då att eftersom det efterfrågade igenkänning av ramsor och nyckelpigor hos yngre- så kan jag berätta att när jag var barn på 90-talet i Gunnarred i Angered- sjöng barnen i vårt område, den ramsan med nya kläder. Vi De sjöng den, flyg, flyg, nyckelpiga, imorgon blir det vackert väder, då får du nya kläder. Så under tidigt 90-talet i Gunnarred förekom den bland barnen. Det roliga var att jag aldrig riktigt förstod det där med nya kläder- så någon kompis försökte förklara det där och sa något om att det ju var ju nyckelpigan skulle ju få en annan färg när man sjöng den. Man hade ju sett gula nyckelpigor. Sen vet jag en annan skröna som gick bland barnen att prickarna på nyckelpigans rygg visade hur gammal den var. Följaktligen var det ju gott om alla nyckelpigor som man såg som var sex år gammal. gamla. Mm. Ja, jag minns också att jag fick höra av andra barn att prickarna visade hur Gammal nyckelpigan var Men i verkligheten så har den ju Faktiskt sju prickar hela tiden Även om man ibland har Svårt att upptäcka Den sjunde pricken Men det latinska namnet det är ju Coccinella septem punctata Som betyder alltså Den sju prickiga och Niklas Fennig han har också skickat oss en historia från den här tiden när alla unga män måste göra lumpen. Och Då handlar det om hur man kunde skaffa sig en frisedel. Och han skriver, jag har själv inte mönstrat eller gjort lumpen, men har hört den här historien från en kompis till en kompis till en kompis och så vidare. Den handlar om en kille som inte vill göra lumpen. Så varje natt klättrade han upp på skåpen i baracken och spelade galen. Han skrek hysteriskt. Var är den? Var är den? Varje natt så gjorde han det. Och efter ett tag fick han ju ett samtal med en psykolog som skrev ut honom. Då kom han till baracken och visade upp frisedeln för de andra och sa Killar, här är den. Ja, alltså jag eh, gjorde ju lumpen för evigheter sedan. Och eh, jag minns också sådana här historier som man fick höra om folk som hade fått frisedlar. Eh, men... Eh, som jag uppfattade dem då så var de helt verkliga. Det hade gått till på det sättet. En person som jag faktiskt känner berättar att han själv fick frisedel genom att han varje gång när man var uppställning med vapen så tappade han sitt vapen så att det föll på marken. Och det där hände dag efter dag efter dag efter dag. Och till sist så fick han en frisedel. Och nu när jag tänker efter och har hört den här Historien så börjar jag undra. Kanske är det här en historia, en skröna. Men som sagt, det här är ett område där det finns ganska mycket folklor. Ja. Är det så att någon har någon historia ja. som påminner om det här- så ja. vi, ja, men alltså, vi gärna huvud, in det till överhuvudtaget alltså- folkklar och folkdiktning kring militärlivet. Det har ju nästan varit på väg- att bli en genre som har blivit avslutad- i och med ja, att vi för att det, det, den här obligatoriska värnplikten- mm. upphörde och nu- Eh, är det på väg tillbaka ja. alltså ökad eh, mm. så att eh, och det fanns ju ramsor och rim som härmade olika ljud som haft det militär och det fanns ju visor och det har funnits dikter och det har funnits väldigt, väldigt mycket Ja, alltså på oskar utanför Vaxholm där jag gjorde lumpen, där fanns det en flaggjunkar och om honom berättades det att han eh, varje dag vid femtiden så här, så ringde han och sa SPP och eh, det där Undrade ju alla, vad betyder det? Men till sist så fick vi lösningen på det. Han ringde till sin fru och sa SPP, vilket betyder Sätt på potatisen. <laughs> Men sen så, jag kommer också ihåg sen när man härmar, alltså, som också har egentligen med soldativet, det är ju när du härmar det här är ju trumman där. Trum, slaga Lundström, trum, slaga Lundström skarvara, skarvara, hackat fläsk en krona kilo, inte för mycket skarvara, skarvara, hackat fläsk Ja, har ni kanske uppslag och minnen Eller annat att fråga om Som gör precis den här delen ja, det kommer på kaptenen med. sa Till sina, sitt manskap Ni ska inte höra som krakor Ni ska höra som jag gör rå, rå, rå, rå. Mer sånt vill vi ha Skriv till oss under adress Lyssna Snabbla folkminnespodden.se Och eh, podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helga Axelsson Jonssons stiftelse.